Hej och, hej och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, Filma Niklas och Emilio Spinetti. Titta på. Välkomna. Och med mig som vanligt har jag. Nej <laughs> <Tack. laughs> snabba. Med mig som vanligt har jag Niklas. Just det. Lite mat i munnen, men det är, jag är med i alla fall. Och Emilio Spinetti. Hej! <laughs> hej! Hey. Hej! hej, hej. Allt bra med er! Jag vet att Emilio är väl och glad som vanligt. Niklas. Är vi Är alltid bakfull som du brukar vara på söndaget och vi brukar spela in de här avsnitten. Men, äh... Niklas är Ja. <laughs> Han som alltid är ute kvällen innan. Vi, vi vet ju att det hände en olycka igår kväll när Niklas var ute. Du kanske ska berätta för vår lyssnare, Niklas, vad som hände. I stora drag så var det att vi var på ett som Strand. Och såg en konsert. Dani Gleisden var med också. Det kan väl lika gärna hänga ut honom här. Ja, vi hänger ut honom. Uh, han, brukar för sig, han brukar för övrigt tycka att den här podcasten spårar ur. Så nu får han lite, lite payback. Ja. Um, uh. Men uh, och så skulle jag gå ut och ta en nypa fiskluft fiskluft Och sen så tyckte inte vakten att jag skulle komma in igen. <skratt> I <stogadrag>. <skratt> <skratt> Vad sa du då till vakten? Det var, det var, min, det var min kväll. Jag sa okej, okay, men då går jag hem och lägger mig. Jag gjorde ingen big deal av det. Okej, okay. in hard. Och Daniel stannar kvar ensam på stranden, eller? Du ja, han är den. Nej, jag är bara, bara stack. Mm. Här är ju, sköna hästbyggnader man har. Mm, men idag ska vi... The Lifes and, time, mm. life and Times of Lundqvist. The and Times of Du kan väl lite fråga Emile vad du gjorde igår? <laughs> uh, jag gjorde ingenting. Ja. Jag, ja, då går vi vidare. Jag har tämlat mitt skrivbord ska få ett nytt i veckan, så det var spännande. You're the boss. Har sparken? Har du fått sparken, Emilio? <laughs> Clean out your desk by <laughs> tomorrow. even give me a desk. <laughs> jag känner mig som Milton i Office Space. But, but, but you, you said I could keep my desk. I could... nu Ska vi, nu. vi klicka ska igång det, det här programmet nu då? Niklas ska ta ut tvätt och allting så där, så vi måste skynda på oss. Vi ska recensera tre filmer idag, en var, det blir eh, X-Men, eh, vad fan heter den, yeah. Last Stand, First Class, X-Men Last Stand, och trean, nämligen <laughs> filmen. <laughs> Take two. <laughs> och sen har vi eh, The Hangover, box mellan två, eh, och sist, och minst, Rango. Ja. <laughs> yeah. Då kan vi lika liksom gärna börja kicka igång Men vi vill, vill börjar, Niklas är helt sugen på att dra igång det här mm. Och du har överstökat mm. Då är det alltså <skratt> bakmellan <skratt> två, alla har väl sett första Ta ja, ja. Ja. tom också ja. Fan, Jag måste bara flika in att det är jävligt passande att det är just du som kör baksmellan <skratt> ja, det, är det, är som planerat, alltså. det är ju som ja. planerat Det är ju så Det är givet att det skulle bli så <skratt> Ja i alla fall um... Den har ju fått ganska risig kritik, den här baksmällan två. Mest för att den är så otroligt lik den första filmen. Uh, den där, stora skillnaden är egentligen att den utspelar sig i Bangkok i Thailand. Istället för uh, Las Vegas. Men ja, det, är, det är ganska roligt att bara sitta och pricka av allting som, som de har liksom bytt ut. Att istället för uh, han. Uh, Ja, vad heter han, han som ska sig i första filmen så är det nu någon eh, brorsa till bruden som som de tappar bort i Bangkok och ja. istället för en bebis så är det en apa som dyker upp eh, och istället för ja, Mike, Mike Tyson, Tyson så... Mike Tyson som Mike Tyson igen faktiskt <laughs> han... nej, de nu sjunger till... inte att byta ut det nej, nu sjunger han inte Phil Collins utan nu sjunger han en en annan låt. Vad man skulle nästa kunna göra det till en så här, dricklek? Ja, lite så faktiskt. Så fort det händer någonting som vi känner från första baksmällan så tar ni det. Ja. Då är ni jäkligt packade när filmen är slut kan jag, kan jag säga. Men fan, jag tycker inte att det görs så otroligt mycket ändå. Um, jag, alltså, folk som känner mig vet ju att jag är väldigt svag för just staden Bangkok. Jag har varit där två gånger och åker igen och dit igen. Så för mig är det väldigt. Till och med den ganska dåliga filmen är den säkert, med Bangkok Dangerous med Nicolas Cage tycker jag är riktigt bra faktiskt för att utspela sig i Bangkok. <laughs> det är så lätt att så. Jag det så standard, alltså. Ja, jag har ställer inga stora krav egentligen på Om miljön är den rätta så är jag där. Det skulle ju gärna vara en porrfilm som utspelar sig i Bangkok men nu, Så skulle du liksom köpa upp köpa in den där med då? Absolut, absolut. Uh, en till grej som, är, som påminner från ettan är att uh, Stu, han, uh, tandläkaren han, uh, I första filmen så är det ju en prostituerad som han uh, fastnar för Nu är det samma grej igen fast med en liten twist på det De är ju i Thailand och ja uh, ni vet vad, vad som kan hända där och Det är en sån här new half som man säger Vad är det för något? En tastit Ja uh. Okej. Spoiler. Spoiler. Vad säger du? Men uh, vad va fan vad fan är grejen med med ett annat han gifter sig med Nora och att de blir så här, kära? Vad vad fan är Vad är det? Jag kommer inte ihåg ett den sälla bror. Du får fresha. Jag du du bara så jävla... det så här, vad har det med någonting att göra egentligen? Det är här, typ ja, ah, det var roligt att han gifter sig med en Nora uh, på uh, på fyllan. Och sen blir de kära och så blir det så här gulligt liksom, men det är bara så här Ja, det Why? passar in i helheten på något sätt. Nej. Jag tyckte ju förstås att ettan eh, var en helt eh, medemot i filmen. Det var inte bra, det var inte dåligt heller. Det var bara nå, någon komedi mitt i mängden sen som jag har glömt bort den lika snabbt som jag såg den. Men eh, mm. vad tyckte du Niklas om Du gillade den första filmen eller? Nej, jag diggade den första filmen. Ja. Och det, det var jag inte ensam om. Det var ju eh, det årets mest eh, inkomstbringande komedi. Aha. Och eh, tvåan har ju gått väldigt, väldigt bra nu här. Han, pro han producerar ju den själv också, heter han. Åh! Oh. Todd Phillips. Precis, Todd Phillips. som produktionensbolaget inte trodde på den i början så fixar han alltid Han är eller två? Ett, första filmen såklart. Ja. Mm. Och så tog han en del av intäkterna istället och det var ju ett bra drag för att, i och med att blev så framgångsrik. Och trots den sva svala kritiken till film nummer två så Ser ut att bli en lika stor succé Om ännu, st ännu större kanske Ja det är ju Ja. Mm. Men jag inte, inte Bill Clinton är en kan det här det Nej jag har jag snackat om, snacka om att han skulle göra det Mel Gibson skulle också dyka upp men det blev inte så ja, Jag hade Liam Neeson skulle också vara var med Han eh, spelade in några scener Men eh, sen var, var de tvungen på på klipp, va? att klippa va Nej de var tvungna att filma om de scenerna Och då kunde inte Liam Neeson flyga in För att göra dem för han mm med Clash of the Titans 2 istället. <laughs> Nej! Stort, stort uh, no. uh, Men, uh, så det är en det är annan skådespelare som jag... Ja, det var lite trist. Det var kul. Nu är det en annan skådespelare som jag fan inte kan namnet på riktigt. In, han är inte lika känd, men han, man känner igen honom. Okay. Som Species spelar den rollen. Mm. Nej, han spelar en tatuerare. En så här, tuff tatuerare. Aha, okay. Som då har att göra med den här tatueringen som Stu vaknar upp med som vi alla har sett i trailern och som nu som Emilio påpekar där innan att den kommer de ju faktiskt få rätt bort nu här inför DVD-släppet. Mm. Det, ja, det, det är ju lite fel. det är ju jag... Mac Tyson's äh, tatueringen i som man har i ansiktet som. Jo, han äh, tatuerar som, av. Äh... Väl någon, som, ja. inte patent men vad heter det? Ja, det är hans målning, jag det heter det helt tatuerare som, har, som hade patent på den liksom, och då har, ja. har har de tagit med den utan att fråga honom. Det var ju lite osmart, kanske Ja Är det något annat ni undrar? undrar? Ja, betyg ähm. Ja, nej ja. Men. <laughs> Betyg, betyg, för fan Betyg, jag vill veta Som sagt, alltså, om, man, om man kan ha med att äh, det är väldigt, väldigt likt första filmen Det är nästan en karbonkopia så, så är det ändå, det, det är fortfarande roligt Det är samma karaktärer som gör det de gör Uh, bra på... Var det mycket skratt? Nutrition? Ja, lite så små, sniss mest, men ett par stora skratt. <l barber> uh, <lämpar> uh, har du något bra... bra... <lämpar> någonting roligt du kommit på just nu? Nej, <lämpar> <I> just nu. <lämpar> jag tänkte den där apan, <lämpar> trots som den kommer... Steals the show, Ja, precis. <lämpar> jag har sett några andra, ja, han, han låtsas onanera eller någonting sånt där. <lämpar> Ah, jag inte det, gjorde de ju, det gjorde de ju också första också Barnet Som sagt, det är, det är lite likt Och det. igen, Zach Fenakis Due date, en onanerande hund Vad fan är det med han och små varelser <laughs> Som onanerar Det här blir ett hans grej Det är det. hans trademark, schegg och mm. masturbating animals Och jävligt fet <laughs> Jag är dock jävligt svag för honom Jag gillar hans humor Ja, ah, han är skönt mm. eh, Jag tycker han uh... är helt varför är han ser alla bra? Jag tycker en helt. Alltså, har, du, har du sett hans uh, Sarunarid Live-öppning? Uh, mm. Nej, men jag tycker alltid att en live Sju, är, är skit, nästan. <laughs> ja, det, ja, men Det, i alla fall... det, det där är nästan som Stockholms, Stockholms live för mig. Ja, det är ju så. Fan, det är Men, uh, ja, i alla fall. Uh, det är ju den miljön, är nästan, som lyfter upp filmen. Uh, och gör att jag ändå skulle säga jag hyr den i alla fall Till med mellan två Den perfekta filmen att ladda upp Med inför Thailand-resan så, så, så, Såg du den på bio eller? Ja, det äh, ja, precis Med Daniel Gleisner Nej, inte med Daniel Gleisner jag tänkte, vad, vad, tror jag, vad tror du om Daniel Gleisner skulle ge den här i betyg äh, Han skulle nog säga skit i den mm. <laughs> ja, men Så är det Ska vi gå vidare då? Eller är det nog mer vi ska ta om den här Baxman 2? Jag får se om jag se, ska se en på bio eller inte. Det blir nog hyra ja. Ja, det. ja, jag tror inte det blir bio för mig alltså. Det blir Transformers 3 för mig på bio <laughs> Oh yeah. Ja. Vi hoppar över till Emilio. Det kan vi göra? X-Men First Class. Uff. Uff. Så jävla tung alltså. Okej. Okay. jävla bra. Den här spelar sig... Eh, på 60-talet de och det var jävligt snyggt Alltså det var Det var, det var jävligt snyggt 60-talet var 60 så. Ja, okej okay, ja. um, Det är ju under liksom Kubakrisen typ mm. Som det hela Kulminerar i um, Så det var faktiskt jävligt snyggt Det var sjukt uh, coola Och uh, sådär och uh, jag måste säga att jag, Det var faktiskt bästa X-men-filmen hittills Tycker jag, oj, oj, oj. Um, jag, var i, jag Som X-men-fan så var jag I hel bliss Liksom när jag kollar på det Sen som sagt, jag är ett stort X-Men Så jag är ju säkert jävligt partisk också um, Bara liksom Skymta En uh, Ja, en mutant på skärm Så blir jag lite så. Här, uh, <laughs> så här, lugna mig lite Men var det sjukt, Men, för, äh, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker X-Men 1 är ju den bästa av, i, I trilogin, var den sjukt mycket bättre än 1 Eller var den liksom samma alltså, standard det är ju en, Nej, jag tycker den var bättre Alltså det, det var liksom jag tycker det blev mycket bättre för att det är, som, det är fler mutanter, det är bättre effekter och liksom X-Men är ju en effektfilm alltså det är liksom det ju superkrafter så det måste ju vara bra effekter um, så att det var ju mycket snyggare, det var bättre action mycket bättre action än i ettan um, och sköna karaktärer, mycket bra um, liksom kemi mellan skådespelarna som gjorde jävligt mycket um, och så, så att jag, jag tycker de lyckades på, nästan alla Um, förutom, och det gör ont att säga det. För att jag hatar verkligen henne i Mad Men. Vad hon heter. Vet uh, du vad heter hon heter? Jenny Jones. Um, jag hatar verkligen henne i Mad Men. Vilket betyder att. Ja, hon är en jävligt bra skådespelare, kanske. Liksom. Um, jag hatar verkligen hennes karaktär, som gör det jävligt bra. Men. <laughs> hon passar inte som Emma Frost och. Det var bara patetiskt att se hennes eh, tolkning av det. Um, jag tycker det var riktigt dåligt. Okej. Okay. Um, så är Emma, Emma Frost snygg då i alla fall? Alltså, ja, hon, hon är, ju, hon är ju snygg, det är ju. Men liksom i, i serien så är Emma Frost verkligen så här. Hon är väldigt eh, kaxig och väldigt. Um, en väldigt sexual creature, som man säger i staterna. Ehm... Um, väldigt flörtig, väldigt så här ish men här var det verkligen ingenting hon var bara en liten fjant som sprang runt och såg ju lite så här halvsöt ut liksom. okej en, en liten kaktis <laughs> ja, men. liksom Hör, vem är skurken i det här, för jag fattar som att väl det här är väl innan Magneto blir ond jo är det är ju... Alltså, det är det, det är ju... Den... Jag vet inte vad jag pratar om... Um, Hellfire Club Är ju det de... Som de slåss mot i den här filmen Hellfire Club? Är det någonting som... Hellfire. Har de att hitta på själva eller är det någonting Det är ju, Det är ju från... Det är från Fan, jag, låter, jag låter helt om i huvudet, jag vet inte <laughs> ingenting om exakt. Nej, men i filmen så är Hellfire Club i alla fall De vill starta ett världskrig Um, ledde av Kevin Bacon. Okej. Okay. Um, Sebastian Shaw. Ja precis. Sebastian Shaw, Emma Frost, um, uh, vet du vad? Azazel. Som var faktiskt jävligt kul att se på skärmen. Så, så det här är ju ett mm. annat ont mutantgäng. Mm. Precis. Det är inte Brotherhood In... som andra filmerna. Ja, ah, okej. Okay. Utan det är ett helt annat gäng. Men så gjorde de lite konstiga När vi pratar om Vilka som var med i filmen Det var ju jättekul att se typ Azazel på skärmen till exempel För att mångas favorit, eller många gillar ju faktiskt Nightcrawler Han är ju en stor liksom, En av de största x liksom Om man kollar liksom, Populärmässigt eh, Och honom hade de ju inte med liksom, för att han, han passar ju inte in i storyn än så länge Men då hade de mer med liksom, en likadan karaktär Azazel som är liksom, hans farsa Um, som istället för att vara blå och teleporterar så är en röd och teleporterar. Alltså det är liksom typ samma grej. Så det, det, var, det var ju kul att se det liksom, det är såhär... Uh. Men de gjorde såhär konstiga grejer som de hade med uh, en brud som heter Angel till exempel. Okej. Okay. Som är så här: hon, hon, är, hon är inte ens från den eran, hon är liksom en ny karaktär i X-Men-universumet. jag tror hon debuterade i New X-Men för typ inte alls länge sedan. Så händer de bara att pilla in? Uh. Ja, och då tänker jag liksom så här: bara, vad, vad fan hade de med henne för? De, liksom, om de har med. Jag kan fatta om de tar med liksom cash typ, och så här, bara men den här, den här karaktären säljer så vi kanske smyger in den. Liksom. Men vad fan hade Angel med någonting? Hon, hon tyckte för inte någonting till storyn. Hon var bara där. Hon hade typ, tre repliker. Liksom, hon gjorde ingenting, så varför brydde de sig ens om att ta med henne? Liksom? I sådana fall kunde de ha haft någon som bara bidrog till storyn. Det är så skönt att vi har det, att det är du som får se de här superhjältefilmerna. Du har ju så jävla mycket att säga om det här, verkligen som du verkligen gräver in i det. Men du, nu låter det mycket som att du gnäller över filmen, men du tyckte fortfarande... Jo, att det var... nej men alltså, okej, okay. alltså, överlag så var den jävligt, jävligt bra. Och eh, den var, jag, jag tyckte det var sjukt kul att kolla på den. Och ja, det var riktig grym bi Men... När man tänker i efterhand så är det verkligen så Okej, okay, det där var ju lite konstigt um, Men Angel är egentligen nästan det enda Jag kan komma tänka på Sen var det bara January Jones som Emma Frost Som var, jag tyckte var riktigt dåligt med filmen Angel kan jag ändå släppa liksom. jag, kan, jag, kan, jag kan acceptera henne som en del av filmen Även mm. fast jag tycker att hon kunde liksom Ha skippat det där Favoritkaraktär i filmen då? Um, jag tycker faktiskt Charles Xavier, det var jävligt kul att se honom um, Stå startar på brudar som en sån ung college kille. <laughs> jag fick jävligt. Mr. Wheels. Men, ja, precis. <laughs> jag har en liten fråga. <hör> <skratt> <hör> <hör> okay. um, jag har läst eh, viss kritik om att det tar ganska lång tid innan liksom, det blir någon action i filmen. Att det Väldigt lång uppbyggnadsfas När mutanterna ska liksom lära känna sina Krafter, var det något du tänkte på eller Tyckte du det var bra att det, var? det tog lite tid innan den um, Jag brydde mig faktiskt inte så mycket om det Jag vet att de som jag såg den med också kommenterade på att De tyckte det var lite stekt i början mm. Men jag tyckte det var skönt Jag tycker det var bara så här lagom Alltså Jag tycker det jag tyckte var mysigt att sitta och kolla på karaktärerna på skärmen liksom. jag, jag brydde mig inte så mycket så mycket Att det inte var så jättemycket action eh, I början liksom jag vill minnas att första X men också lite långsam jo, Det tänkte inte jag på heller då tycker jag bara var bra att, det var, att de tog tid på sig Att bygga upp det hela Ja, ja nej, men jag tycker faktiskt också det För det annars blir det som, lite som i, de gjorde i typ trean Att de bara slänger in massa karaktärer Och så blir det massa action direkt Men man får ju ingen liksom, karaktärsutveckling Du får inte se vilka folk är Du får inte veta någonting om någon Utan det är bara så här: Okej okay, vi har den här, den här och den här och nu slåss de ja precis fan, jag skönt att för... det är lätt egentligen för mig som inte har någon koll på ex men Alltså de bara In med dem det var, det var som när man var liten och blandade ihop sådana här kissmyror med svartmyror Tillsammans Jävla dusch det, är. <laughs> ja, det, det Det är så lätt och så blir det över Och sen kan man gå hem och så käkar man soppa Käka soppa så, äh, Ja men vad, vad, vad blir det för um... Definitivt köp den eller vi på bio du, du säger köp den. Du, du får ju. Ja. Men om ja. man inte är ett x men fan då. Det spelar ingen roll, ser ni i alla fall. Det är en bra film. Det är en bra underhållning. Det är ju sju ja. Jag är inte så helst x men fan men jag vill se den i alla fall. Jag tycker den verkar. Ja. Riktigt bra. Spännande. Faktiskt. Nej, men mycket <laughs> nej, nej men jag, jag slog precis upp eh, nästa film som jag skulle prata om så fick jag upp den där fisen på Rang <laughs> <Så. laughs> Ja, i, uh, i, ja. Vi kör ett litet break nu så kan jag gå... Det blir passande med, med pausmusik nu. Ja, vi kör lite musik och så hoppar vi in på nästa recension då. det mm. bra. Tja. är tillbaka efter den lilla Trulilut eh, pausen och nu ska vi recensera den sista av våra tre filmer då, då som är Rango eller Rango Emilio hur talar man här? Va? Rango? Ja, då har vi det där det är, <skratt> Ni har inte sett den, ni känner till Rango eller? Ja Det är väl den där pojken som får en drake och ska lära sig träna den. Out. Niklas? Ja. Uh, är det den med Johnny Depp alltså? Ja, ah, precis. Det är, en, det är en animerad film ska vi säga för det första, uh -huh. som är regisserad av. Vad heter han? Går Vörbinski heter han som. Hur uh, uttalar man? Vörbinski. Vörbinski. Han är som gjort Pirates of the Caribbean. Precis så, som Johnny Depp också var med Så de två verkar ha någon slags. Gre Grejen nu Bro. tillsammans. Som Tim Burton och det Drabb också eh, För det för, för första vill jag säga om... Eh, Tommy och animerade filmer. Att det går aldrig så bra eh, ihop faktiskt. Jag, jag tycker animerade filmer är... I alla fall Pixar-filmer och sånt. Jag tycker jag är riktigt överskattade och tråkiga. Och... Rango är väl inte det bästa heller jag sett. Det är... Jag vet inte, jag, det, jag tror det är nog den snyggaste datanimerade filmer jag har sett faktiskt. Den är riktigt snygg, men den är så sjukt långtråkig och eh, fjantig, som bara den. Jag vet inte, jag tror inte jag skulle ens tycka den här var rolig om jag var eh, ung, alltså, ung, men eh, mindre på, Jag vet inte du jag vet inte ens vad den här är inriktad för för ålder, för den känns som den bland... Det är nog det här den faller på så jävla hårt. Det känns som den blandar mellan Femårig humor, alltså väldigt barnslig, alltså humor och sen kan det bli riktigt mörk i sådana här mörker, men det kan eh, lite mer vuxen humor, lite mer Wes Anderson eh, humor försöker jag göra som Fantastisk Mr. Fox. Att det blir en mycket sarkastism och sånt där så jag försöker jag kasta in. Och det blir en jättekonstig blandning eh, faktiskt som man inte tycker hur man ska ta det. Eh, men, eh, vad sa du? Nej, jag sa bara. Mm. Ja. Fast den, den har ju ett roligt inslag, det är att äh, det är scen där äh, Hunter S. Thompson gör en cameo som äh, Johnny Depp spelade ju i äh, vad heter Fear and Loafing. In ja. Det var ju typ det roliga i den filmen. När du sa <laughs> det så tänkte jag, men han är ju död. Ja, han är ju död, men det är ju en animerad person. Jag kom på det efterhand att fan det är inte... Ja. <laughs> Som... Ja, jag vet inte, Sen vad fan handlar filmen om? Jag vet inte. Det är, jag fattar Han ska hitta vatten. Han... han... Oh <laughs> no! Han, han, han hamnar upp av någon anledning. Eller jag kommer inte varför. Han hamnar i en by där de har brist på vatten. Och så ska försöka fixa till sig så de får vatten. Allting tar... Det känns som det tar säkert tre timmar för att de ska fixa det där jävla pissvattnet. Och det är så nej det är jätteflamsigt och tråkig Johnny Depp spelar ju sig, spelar sig själv så Nu spelar han har ju bara röst men det är typiskt Johnny Depp roll det här att det är någon slags äh, Keith Richard äh, gestaltning att det ska, allting ska vara så jävla flummigt och gå konstigt och prata med äh, vad heter det såhär, knarkad röst typ, som man alltid gör i sina filmer. Jag tycker Johnny Depp är, jag gillar Johnny Depp för men jag tycker han är riktigt tråkig han har varit under den senaste tiden i sina filmer samma sak med Tim Burton filmer tycker jag jävla skitfilmer. filmer i också nu det är väldigt sur här men... <laughs> det är en... För förutom skull. skuld ja nej jag tycker nej inte ett dubbrör i den här filmen ja, faktiskt har vi klara med det <laughs> nej men den faller jag tror att den faller väl på för att den inte kan hitta sig själv att den vet inte om, man vet inte om man ska ta det seriöst alltså på en femåringsnivå, om det ska vara en Disneyfilm eller om det ska vara en lite mer fantastisk Mr. Fox med lite ironi och sarkasm och sånt där. Men den blandar här och det är jävligt dåligt tycker jag. Det är någonsin scen som hållit på nästan i 20 minuter, ni vet alla de här jävla animerade filmerna så är det alltid... Huvudpersonen som alltid snubblar över någon bananskal Och så håller han på snubblar Och så flyger han vägen en fläkt Och så flyger han vidare och så tar han sönder allting Det är en sån scen som är med här i Rango Den håller på säkert i 20 minuter tror jag här. Det är det här Alltid när de låter såhär wow, wow Wow Och så rullar de på så här, morötter <tryck> typ, eller, typ, sak som rullar Typ hjärmen. Superman 3 intro Vad sa du? Typ Superman 3 introt <tryck> Jag har inte ihåg Superman 3 introt Vad är det så då? Ja men du vet Någon snubblar på någon sån här banan Och så ramlar den i en telefonskiosk Och så välter den telefonskiosken Och så blir det och effekt Och så ramlar den på en apeltinvagn Och så rullar vagnen iväg Och så blir det trafikstopp Och hur länge som helst Så här håller ju på Det är exakt samma sak här Bara att det är Rango som eh, Flyger runt i rutan i ja. 20 minuter Han åker på saks Så saker, saker. Sen, sen sista klippet är väl typ så här Han har allting förstört Och så tittar han in i kameran Och så säger Whoop <laughs> And the Oscar goes to yeah. Nej, jag vet inte. Jag tänker, det är ju skit faktiskt det här. Yeah. Men jag. Uh, vad ska jag jämföra med? Om, om ni har sett Hitta Nemo så finns det en. Um, sån här. Det finns, det finns alla, I alla de här Disney-filmer och Pixar-filmer finns ju alltid en sån här Men det finns ju alltid en sån här. Huvudpersonen har ju alltid någon jävla kompanjon med sig som är lite sidekick. Uh, sidekick tack som är lite kork korkigare heter det inte men eh, som är lite som är lite <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> kork <skratt> Fan, eh, nej, men en korkad snubbe som eh, ska vara lite flummig rolig och småknäckande nu, nu, nu Rango har ju inte sån så Rango tar ju på sig både huvudrolls eh, uppgiften och den här, här flum Snarkskits, sidekicken. och jag hatar de där sidekickarna så jävla mycket jag hatar hitta Nemo så sjukt mycket på grund av den där Doris eller vad han hette Snackars älendet generous Ett hat du bär på Tommy Nej det hatar de jag jävla... men jag tycker ju en så jävla lätt dramaturgi de har, de har de... hela tiden i sina pixarfilmer och allting, det är alltid samma sak de alltid har alltid ha en sån jävla sidekick som alltid ska spela sig jävla dum och korkad som, det är alltid Bill Murray som gör rösten Eller någonting sånt där det, det är därför jag tyckte eh, Fantastic Mr. Fox Och så Vad fan heter den andra filmen som Philip Smith Hoffman gjorde röst för Någonting med Mary oh, Nu klingar man bort från den heter. Den är också snorbra Båda de två filmerna är riktigt bra För de bryter lite med det här med eh, vanliga Allmänade filmer Strukturen och allt ja, det Mr. Fox är ju grum. Den är skitbra, den är riktigt bra. Men den är lite mer vuxen faktiskt den är ju, Ja det är ju, det ingen, ju... Det är ingen barnfilm äh, det Men det, jag vet inte Jag, jag skulle inte skylla på det att, liksom att Barnfilmer kan ju fortfarande vara bra Man behöver inte vara vuxen för att Man behöver inte vara barn för att gilla barnfilmer Det behöver man verkligen Men jag tycker bara att det här är piss faktiskt Det känns, det känns som om de inte har utvecklat äh, liksom äh tecknad film sen i boken, utan det är bara att de byter ut karaktärer hela tiden mot andra djur eller varelser och kör de samma sak hela tiden. Hå, å, å, är, säger ni emot mig eller är ni med mig? Uh, ja, så alltså jag tycker att för det mesta så håller jag med dig om att många animerade filmer är ganska det är ganska billigt oftast. Det är kanske vi som inte tillhör målgruppen men det finns ändå vissa... Någon gång ibland där, typ Toy Story 3 tyckte jag var sjukt bra. Den den var ändå liksom smart och rolig på ett genuint sätt. Men eh, de flesta är väl ändå som den här Rango. Den här Rango-filmen känns det som. Så jag till viss del håller jag med. Mm. Att, det, att det blir lite för flamsigt nästan. Ja. ja. Men Rango är ju sämre än den målgruppen. Vad säger du? Men som sagt, det är väl inte att vi är liksom, kanske rätt målgrupp. Alltså, de försöker väl få in, som du sa förut med Rangat, de, de har ju liksom så här, lite sarkastiska skämt för att få in oss också. Mm. Men att hela filmen inte är riktad till oss. Mm. Nej. Det är det som kan kännas ganska uträknat. att säga, bara, ah, Det ska vara mycket roliga djur här så att kidsen blir nöjda och sen så att föräldrarna som går och sker med. Ska få lite också så blir det lite vuxen skämt. Det är så jävla tråkiga e djur. Vem fan vi följa en ekkoö och typ andra djur som bor i öknen? Det blir, det blir bara så jävla dammigt och tråkiga djur. Du, du, du ser hellre Madagaska och alla de där filmerna när det är lite mer roligare djur. Herre, den här filmen känns hela grå. Det är tråkiga karaktärer. Och... Fan! Mm. Jag tror vi kan gissa oss till betyget, va? Stoppa upp den i röven. <laughs> Mm. Jag känner att de här, här poddgästerna blir Tommys liksom terapi timme. Nej, jag har jag sett han, någon bra vänta, film. Liksom. <laughs> Nej, men jag vet inte om, om du har någon bra. Är ni med filmer? med anime filmer? Eh, animerad film. Så sk, skicka gärna till tommyfilmernickless at Vi får fixa den där. Dessutom, Emilio. <laughs> det känns ju Om för. Jag vet inte. Vad är er bästa animerade film? Om du har någon favorit mm. Mm. Alltså Fantastic Mr. Fox är i alla fall en av toppen Ja gud Ja det är en av de bästa Jag gillade Corpse Bride av uh, jag Har inte sett det. Jag att jag den var vet. sådär I mm. sådana fall gillar jag Nightmare Before Christmas mer den, den tycker den jag, jag. jag. Det, det tror jag är nästan mest i värdet Den har jag faktiskt aldrig sett, det är helt sjukt Ay. Ja den är riktigt bra faktiskt Sen måste man ju nämna Toy Story-filmerna, tycker jag. Ja, ah, jag har faktiskt inte sett någon sen Toy Story 2. Okay. Vilket betyder att jag inte har sett det. Jag har missat hur många som helst. Jag tycker gamla... Shrek tycker jag Va? Shrek tycker jag är bra. Shrek första filmen är helt okej, okay, tycker jag. Men sen tycker jag också ja. att man... Äh... Men Shrek jag ju förstås det helt duktigt att blanda in... Äh... Både barn och vuxna faktiskt. Ja, nej, men faktiskt. Jag tycker de gör samma sak. Sam jag tänkte på det i kök uh, 3 till exempel. Hur de... Um, soundtracket är jävligt mycket så här... Uh, alltså typ Led Zeppelin och sådär. Ja. Oh. Det är... Jag tror inte det är någon så här... Någon sjuåring som sitter där. Oh, immigrant-song liksom. Och en katsång. Uh, alltså. Men det är... Alltså kan finnas någon. <laughs> men det, det, de, de tycker jag gör jävligt bra det här, ja. Det är verkligen för alla åldrar. Mm. Jag gillar ju de här gamla. Det, nu fan, det låter som att jag pratar om asiatiska filmer hela tiden när vi har fått podcast. Mm. Men jag älskar de här gamla nya filmerna Och Elfrugarnas mm. grav är ju hur bra som helst. Totoro är ju så jävla underbara. Mm. Ja, hela Studio ghibli produktionen är ju mm. riktigt proffsigt och snyggt och bra. Men Det, det är ju lite mer så här: lite. Knarkhållet på ett annat sätt Det är lite mer surrealistiska filmer Fast de blir ju väldigt intressanta att titta på Alla har ju liksom samma budskap Jag vad är det då? Nej men alla är ju som typ bara rädda naturen Och typ ja. <laughs> Okej. Okay. Men Människan är ju typ alltid den dumma liksom, Typ uh -huh. norska och jag, jag, jag vet bara att de är, jag älskar karaktärerna I hans oh. filmer Nej men de, de är jävla mysiga uh -huh. De är riktigt mysiga filmer jag kommer ihåg jag såg eh, Tottero på bio att jag, liksom, jag gick ut ur salongen och var verkligen bara typ så shit, det var underbart liksom. det var verkligen så att man blev barn igen det riktigt jävla bra Jag kommer ihåg när jag såg wall -E på bio och kickade ut från min pistol i huvudet <skratt> Jag tänkte nu, jävla det här är, vad fan vad... Jag såg, det var inte en, en film på en timme och 40 minuter där det är ingen dialog alls förutom att han säger wall och så bygger han en massa saker och <skratt> säger, för fan jag tycker han är riktigt Dålig, alltså. Och så har en kackelackskompis, kackelackar, som är det vidrigaste djuret som finns på vår planet. Ja, oh. och deras budskap. Döm inte... Eh, vad fan. <laughs> mm. Nej, vad man kanske växer ifrån. Från nej, men jag vet inte. Samtidigt så har man jättemycket vänner som... Gillar animerade filmer Pixar och allting som är jätteglada varje år nu. det gör väl jag också Mega liksom. Megamind tyckte jag var bra Men det betyder inte att man måste tycka om alla Animerade filmer för att vissa filmer är bättre än andra liksom. alltså, Och animerat är en sån genre Som jag tycker verkligen det är så jävla tydligt att, För där finns ju verkligen barnfilmer Och det finns liksom vuxenfilmer um, Och sen finns det liksom De som är mitt emellan Typ Shrek, mm. mitt emellan Fantastic mm. Mr. Fox för oss liksom. Så att jag, alltså jag älskar mer, jag tycker det är ett jävligt bra liksom medium för film liksom, stop motion blir liksom, skitsnyggt om man gör det bra liksom. så, jag, jag tycker det funkar jävligt bra för att berätta en historia Marion Max ja. heter den så heter den har ni sett den? Äh, den det är, det är en stop motion film som, där Phil Simon Hoffman och så är det Eric Bana också någon jävla röst. skåtspelare som är. Det är, det är riktigt bra, den tycker jag ni ska se faktiskt om ni gillar Fantastic Mr. Fox och den, Mary and Max. Det är mm. Riktigt, riktigt, riktigt, riktigt bra faktiskt. Eh, riktigt hemsk, eller inte så. Hemsk. <laughs> <Härligt>. hemsk. <laughs> det, är, det är nästan en femma där på en. Men det är en köpt den. Inte Rango. <laughs> <laughs> <laughs> Nej. Har vi nog mer om eh, Rango eller ska vi... Tyck jag tycker vi kan eh, den. Jag en sån här fryspåse och <laughs> slänga in den så som jag inte får tag på den. Nej. Men är det någonting ni är sugna att titta på? Så. Rango? Ja. Ja. ja det, jag tror att jag ska kolla på den. Jag blir rätt peppad nu efter den här. <laughs> <laughs> men nej, men nej. jag tycker verkligen ni ska se den och så prove me wrong. Det blir bara kul att diskutera lite om det. Vi pratade ju om det förut innan vi gjorde det här programmet att vi får nog börja titta på filmer som... Eh, vi, får nog, vi får nog börja titta på samma filmer. Jo, nej men låt säga något som är bra i det. Ja, nu, nu sprider du ut mig. Ah, du är, är som det. Vi kan ju se Mary Poppins till nästa program. Jag är faktiskt med på det. <laughs> nej, det är inte. Jag har varit taggad på att se om den igen på så jävla länge. Så att, ah. <laughs> ja, jag tror inte jag har sett den sen var fyra år. Jag har inte dugsugen på scenen. Vi pratar om brittiska. Jag vet, nej, jag tror inte det. Det gör de väl. Vad vet, vet nej. Är de inte sån där... De måste prata om en i filmen. Welcome to G! Jag har ingen jag, jag, jag, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte, jag, jag, jag, jag klarar inte brittiska. Jag, jag var jättenär, nu, nu måste jag säga när vi går vidare. Jag var jättenär på att se Paris of Caribbean 4 idag med min flickvän. Men vi, vi cancelar det. <laughs> Och det kanske var lika bra. Ja, vad har ni för förväntningar till den filmen? Inga. Inga Noll. överhuvudtaget. Noll. Jag tycker ettan, tvåan, trean är underhållande popcornfilmer men nu tycker till och med jag att nå för fan vad. Mr. Lundqvist? Eh, jag tycker jag har blivit väldigt mycket sämre sen första filmen så jag känner att det är svårt att, svårt att tro att det ska vända nu. Ja. Tycker du inte Johnny Depp spelar samma jävla skit skithel? Jo, där? det börjar bli lite tröttsamt, ja. kan jag tycka. Titta på Alice underlandet och... Jo, Alice underlandet och fan redan Fear Loading Las Vegas spelar är ju lite. Ja. Jack Sparrow. Förstår du, du, du, du, du, då... Då var det ju bra, för då var det ju mm. liksom för tidigt för att man ska ha tröttnat på det. Men nu är det ju bara samma... Johnny ja, Depp, han, han gör väl... Han har hoppade Alice underlandet. Nej, det är riktigt dåligt. Dansnumret i slutet, vad fan var det om? Det var ju bara för att du om rida om kulorna De har grabbat tag i liksom ett varv till Och bara, haha, du har spenderat 100 spänn på det här <laughs> ja. Liksom äh, Fan inget, inget bra Men jag tänkte på Johnny John Depp, jag är ju bara skit egentligen det är, Jag fattar inte varför han så... Folkshär kan jag förstå varför han Han är. kan ju göra sjukt bra grejer Men han gör ju bara skitfilmer nu Men det han, jag menar han, han, han, har sig så, han har ju satt sig i alla sånt fack just nu Att han gör ju Paris of Creamer-filmerna Och Tim Burton-filmerna Sen någon gång var femte år Så hoppar han med någon så här indie-dänga ja. Och Och den, den går ju alltid skitårigt för Han var ju med senast nu Den här The Tori's Eller vad han hette har jag fel här, Ja, den såg jag inte heller, den brydde jag inte om. Niklas? Eh, va? <laughs> <laughs> Som det? Oh, det är det? <laughs> Pratade vi om Johnny Depps filmer på sistone? Ja, ah, jag fråg, frågade, det toliskt, vad var vi inte så bra om? Jaha, har man... inte velat se än, så... Nej. <laughs> <Men, ja. laughs> vad va tog det vägen? Nej, jag fastnade framför en uh, artikel om Twin Peaks, fått dem bra Aftonbladet eller? Ja, jag tyckte det var mycket intressantare än Jonny det. Ja, är, är det ny, eller? Ja, det är Twin Peaks uh, 20 år, så ja. det är därför man har en liten artikel här. Men, mm. ah, ja, skit i det. <laughs> Ska vi ta ett break och sen. Nej, det har inte. Vi driver nyheter. av nyheterna nu på direkt. Okej, okay, men då ses vi efter pausen. <laughs> Verkligen. Jag skulle säga det fan, säg varje vecka. det Är Niklas som har varit ute i eu verkligen du som är ute, Niklas? Uh, ja, det är jag. Ah, Okej, okay. Ja, bra. <laughs> Kudos, vi måste säga att du bra musik hittills. Ja, tack. Mm. tack, tack. tack. Bra. Ska hoppa in på nyheterna på direkten? Gör det. Vad har du, Tommy? Har du något spännande? Ja, det har jag. Eh, Niklas favoritregissör. Eh... Vad heter han nu igen, Niklas? Roland Emmerich. Ronan Emmerich. Som även är känd för sina katastroffilmer. Inte att de går så dåligt, utan mer att det är... Katastrofaktigt <laughs> Det är väl bara det han är känt för i princip. Ja. 2012... 10 000 år före Kristus, eller vad fan den heter. Fan, vad ruttan den eh... Har du sett den? <laughs> ja. Den var dålig, eller? Sjukt dålig. <laughs> eh så <laughs> ja, men det är Waste of my time som jag har fått tillbaka <laughs> okay. yeah, yeah. Vad han ska göra? Han ska Ja, det, det är inte helt spiken Men det är snack om det, att han ska göra filmen Asteroid som är baserad på Gamla arkadspelet Och den här filmen ska försöka vara man, man vet inte hur, hur baserad... För det första har vi inte här Karlspil som en handling eller någonting sådär. Ja, hur, hur baserad kan det vara? Du, du är liksom en liten triangel som åker runt och skjuter asteroider till mindre och mindre bitar. Vad fan kan jag göra för film som är baserad på det? Ingen aning. Man kan ha slått namnet och det kan vara liksom... Jag vet inte. Ja. Men det låt, på namnet så låter det i alla fall som en ny katastroffilm. Ja. Vi kan bara, vi kan bara gissa vad den handlar om fast med en jävla jobbig nisch alltså. Jävla fan. Jag vill Jag ska bara göra filmer där allt går åt helvete. Och ah, okay. då låter sig Jens bra på svenska. Vi <laughs> <laughs> såg ni inte ju med honom nu. <laughs> <laughs> kan, kan du inte prova att göra hans rösten i miljö fast på engelska. <laughs> nej, nej, det blir för mycket. Det är så när man ska göra så här, det är så när du ska typ imitera någon som någon annan typ Ja, låt som Marlon Brando, fast det är Sean Connery som gör invitationen. Det blir bara så här mindfuck i huvudet. Okej. Är Ja. Jag är en Vi kan väl uh, hålla med om att vi, vi inte ser fram emot den här filmen så jättemycket. <laughs> men, men, vi, men vi önskar uh, rollen nämligen all lycka till. <laughs> Nej. Okej. Nästa apropos så. Brädspel är ju lite på tapeten ja. eh, <laughs> nu. <snos> risk <snos> <snos> Risk är ju på gång att bli film. Hade ni hört talas om det där? Nej, ja, jag har jag hört de, inte. det. De, det är det första jag hör om. Det, det, det, det ligger ut en manus där nu som finns klart. <snos> ja, och då kan man ju fråga sig. Är det liksom en film om fem killar som sitter hemma och spelar risken en lördagkväll? Eller är det något ja, mer <snos> <snos> Jag tror inte att det är det, men jag kan <snos> jag alltid <snos> hoppas. Alltså men ja, har. Att, oh, att en, oh vad heter en Haley Joel Osment gör sin comeback när han spelar lite oh. risk med sina kompisar Kom, kom, kom by my house around 5 o'clock and bring some bagels. <laughs> What, you brought bagels? I thought I was supposed to bring ba bagels. We both brought bagels? Oh no! Nej, ah, jag, jag, jag Man kan bara spekulera vad den här filmen kommer handla på. Det var brädspel, alltså fan vad oh, idiotisk filmkategori. Vad hände med den här Monopolfilmen som... ...Vitley eh, <laughs> skulle <Scott ska> göra? <laughs> I 3D. <laughs> Men den hade ju bara funkat säkert om den eh, var animerad i sådana fall. Man får följa en sko och en hund. Och, och en hatt. <laughs> ja, det, ja, det skulle jag fan göra. Som, jag ser, som går runt på gatorna typ och... Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Om, om ni skulle välja ett brädspel som ni skulle vilja se som film. Emilio, har du någonting? Jag, jag skulle faktiskt vilja se... Äh, vad heter det? Eh, druvjakten. Gamla, så jag kommer ihåg trailen, du vet, den här såhär Nu är druvjakten igång Och så var det bara typ, man gick runt med så små lerdruvor ler druvor bara, alltså bollar av lera, liksom eh, så man runt på så så var det så massa fäller, du vet och såhär, och Så ramlar ner någonting på druvorna och så blir de vin, liksom Och jag tror att det skulle funka, typ så animerad film, liksom Jag tror att det skulle bli en, mycket sån här Oh no film Ja, liksom. <laughs> <fri> det låter faktiskt rätt bra den svarta druvan blir vin först, liksom. <laughs> ja, Nej, är är token ble. Uh, jag skulle vilja se att de gjorde typ nära uh, jakten på den försvunna diamanten där i Afrika. Gör, den som, en, ja, gör den som en blandning mellan Blood Diamond och <laughs> Indiana Jones. Lite svarta och lite entertainment också, liksom. <laughs> <laughs> är ja. <det> smaklöst? <laughs> Ja, oh yeah. Kom med. Ja, ja. Har du polis kanske? Nej, <laughs> <är det? laughs> <laughs> jag, jag tänkte fast det var inte med ett brädspel, men det får fram få en liten lek. Men i så fall liksom, vad heter det? Ryska posten eller någonting. Sånt där vore väldigt <laughs> som, <laughs> och Finns det en, en film till det Va? Finns det en film som heter så? Jo, det finns det. Med, men då, jag vill ju ha med typ att stänger in... Du stänger in, eh, in att det är en film kanske där det handlar om... Eh, Fem, sex ungdomar i ett rum Och så är det en liten garderob mm. och så... det skulle Kanske bli ett, kanske, kanske ett monster där i garderoben eller någonting Jag skulle så så säga det blir en sjukt bra screamfilm liksom, ja. De börjar är du... fylld, så, men... de är de är ett skåp Och så kissar de varandra och, bara, och sen helt plötsligt är det bara skrik I den här garderoben eh, Och så springer den här bruden ut Och då, då händer snubben blivit så här, brutalt sönderhuggen, liksom. Och, det, och det, själva handlingen är ju att, det, att mördaren är ju en kille som inte fick vara med på ryska posten för sig 20 år han... sedan. Nu ska han göra säga hälso, typ. <laughs> men, men en, en yes. favoritscen från den här filmen är ju typ när, när det de två, när det säkert Lena och Hans ska gå in och pussas och så säger Lena, typ så det är helt möjligt och sen säger han men Hans, ta inte på mina bröst. Och sen säger men det är inte jag. Och så, <laughs> <"Nä!"> um... <laughs> Jag har ju taglinen klar redan nu Det är handtag, fantag, klapp eller mod Åh, vill du bara ringa typ över Boll eller nånting? Ska man få göra det här? Exakt, <skratt> <skratt> <skratt> <That's> very interesting, ja Exakt, interesting Nej, vadåg Shit vad tror ni? Skulle ni se det? Jag skulle se det det twist. Jag skulle du säga det flera gånger. Ja. The Russian <laughs> Mail. Eller vad fan heter den? Ryska Posten. <laughs> <laughs> Ruski post. <laughs> The Ryska Posten. <laughs> okay. Jag tror den hade varit jättebra om David finns hade regissern. Ja, allt som han gör blir bra. Det ja. sig från Jonathan. Verkligen. Don't get me started. <laughs> har du några mer nyheter förutom Asteroids, Tommy? Ja, Trollhunter ska få en remake nu. Den eh, norska eh, ska man säga, Blair Witch-filmen liknande faktiskt. Det fake-dokumentärfilm som handlar om... Eh, du, har väl, du har väl sett eh, originalet Trollhunter? Precis, norska. det har jag sett. Den är riktigt bra faktiskt. Riktigt underhållande. Ja. Jag gillar eh, det greppet man använder i, i filmen, att det är skakig kamera. Jag vet att många inte tycker om det, men jag älskar filmer som... Cloverfield och vad den där spanska filmen Rec. Och, och såklart Blevsproject uh. jag tycker att alla, båda, alla de tre filmerna är riktigt bra underhållande filmer. jag tycker det är väldigt svårt format också att göra en bra film att, man, att det ska se skakigt och sånt här eller lite skakigt men att det är en handkamera som man använder som grepp. jag tycker de tre filmerna gör, gör det riktigt väldigt bra med det och Trollhunter också så... men jag vet inte jag är ju för remakes och sånt där så jag tycker att det bara ska bli kul och Det är Chris Columbus förstås som ska äh, regissera den. han som har gjort äh, Ensam hemma och Harry Potter. Eller lite producera kanske han ska göra. Ja producera ja. tror jag. Ja. Det Ja jag har peppat på sig originalet men du har jag inte sett det finns ingen äh, svensk biopremiär vad jag kan se på gång. Nej. Sådär. Får vänta. Det, det har inte borde den släppts på DVD eller? Nej, det tror jag inte. Okej. Den är riktigt bara det Den är... Yeah. Det be var ju bästa jag sett från skandinavisk produktion på väldigt många år faktiskt. Särskilt från Norge är det kul att man ser någonting i bilen. De har ju sett vet inte, Hawaii-Oslo. Oh, yeah. <laughs> Oj! <laughs> Ha, har vi nog mer nyheter? Tack, Niklas. Niklas Lundqvist. Nej, äh, jag har faktiskt inget. Ska vi inte prata om uh, uh, sommarpremiärer på bio? Oh, vill du prata om det? Uh, helst. <laughs> ja, jag kommer ju hem till Sverige i sommar så det passar ju rätt så bra. Kan man planera, planera in vilka filmer man ska nu se Man kan ju även blanda in lite tv-serier också, tycker jag. Det kommer ju en massa tv-serier nu till sommaren. Mm. Ja, Defense 3, kom väl? Åh... Nej, tack, säger jag spontant. Ja, nej, jag är lite trött på den. Ingenting ska säga, jag har sett första, eller första, jag sett båda filmer faktiskt på bio. Ja, nej, jag någon av dem bio sätter jag. Okej. Jag såg tvåan såg jag faktiskt, ehm, på flygplanet på väg hem från Tokyo, när jag var hälsa på. Värt. Det var nästan så att jag önskade att planen skulle krascha. <laughs> <laughs> det var fruktansvärt dåligt. Ja, är jag har ju till och med Mike Michael är till och erkänt att den blev dålig för att det var manus manusförfattarstrejk i Hollywood då. Så till och med Michael Bay har insett att det här var inte så bra. Ja, han hade inte sprit då, med mega också nu. Han ska inte vara med nu ja. Nej, därav. BAM! BAM! BAM! Vad har mer med under sommaren då? Ja, no, Harry Potter, sista filmen i serien. Jag såg part 1 och det är riktigt riktigt jävla dåligt. <laughs> jag har aldrig fastnat för den lille trollkaren. Ja, den lille film. trollkaren. Jag tror att jag, jag, tror jag sett första kanske. Men jag har inte. Ha, ni har inte läst böckerna, eller? Jag läste läst första två. Första, första boken läste jag. Okej, okay. jag har läst alla böcker. Och tycker de, är... de första böckerna är helt... Det helt mainstream, så. Tommy. Är jag yeah, mainstream? så att hon hipster är <laughs> okay. det min. Okej. Och inga visar där. Eh, vad finns det mer? Nej, försöker jag. Han kommer inte i, uh, Twilight också. <laughs> där har ju du Äm... din eh, emo-dräkt tänkte jag <laughs> men. Men kommer inte den den den jo, del ett av Fan, det är ju mycket sånt där. Mycket nu förstås, bara de två filmerna. Men Harry Potter och Twilight ja, nu som är typ part two liksom. mm. ja. Hangover part 2. Mm. <laughs> men Superrotta super har ju premiär om, vad det, två, tre veckor kanske i Sverige. Den är jag taggad på så. Mm. Alltså, vad handlar den om egentligen? Jag har inte riktigt koll. J.J. Abrams, som bryr sig. Precis, det är J.J. som vanligt, så det är väldigt hemligt faktiskt vad som har... Men det ryktas om att det är någon slags alien science fiction, a.k.a. alla aka E.T. Ja, jag såg Steven Spielbergs namn där och så såg jag en massa barn och blev lite skeptisk. <skratt> ja, skeptisk till mig. Ja, jag vet inte, men uh, Spielberg har inte gjort... Nej, gjorde Spielberg något bra senast. Jurassic Park, typ 93. Ja, men, men, men, München är ju hur bra som helst <skratt> Ja, det är riktigt bra faktiskt Jag har hört däremot att han Var knappt med på inspelningarna Där han använde sådana här Second unit directors Han sköt allting Medan han, han, han, han spelade in någon annan film Jag War, Han släppte ju två filmer det året Som München kom Då hade han väl typ Ta mig som regissör på det här Och så, så gjorde han annat Som sagt, rykten bara men apropå film så har ju Tintin-trailingen kommit ut. Okej, okay. finns det ser den ut då? Det är ju en animerad film så jag... Är... Ja, det. Men, jag nej, det. här måste jag ju förstås säga. Man får, man får se slutet på... Jag Egentligen vill jag att ni ska titta på den här trailen och kolla om ni håller med mig. Men slutet på... Det är en slags teaser förstås. Man får inte se Tintins ansikte för de sista 3-4 sekunderna. Och det ser ut som det ser inte ut som Tintin utan det ser ut som Callis eh, omslaget gubben. I <laughs> <laughs> fruktansvärt likt faktiskt. Nice. Ja. Vad vi mer för filmer, det är ganska ja superhjältefilmerna har vi pratat om tidigare. Mm. Green Lantern och uh, Captain America bland annat. Mm. Det kommer ju en ny Opernas planetfilm. Den ah, Ja, vad ganska... heter den? Opernas planet Revolution tror jag. Eller Rise of the Apes. Eller vad var det? Rise of the Apes låter nog. Ja, uh, men den såg jag en trailer på. Det är inte alls sugen. jag. Inte. Jag försökte hitta. Uh, Paul kommer ju också. Den, den har jag sett, men den har jag inte pratat om. Du behöver prata om, det får du om nästa. Gång. Uh, men just det, fan. Den kommer 3 augusti. Source Code kommer till Sverige den jag är riktigt sugen på faktiskt med, det är ju Duncan Jung som har regissören som eh Debbie som även gjorde Moon. Mm. och här är ju med Jake Gyllenhaal. Gillenhall. Mm. <laughs> som spelar hur bra. Den, den ser riktigt snygg ut. Den är väldigt intress intressant handling har den faktiskt. Jag, jag är riktigt Moon sugen var... på den. Vad sa du? Moon var ju bra. Ja, ah, Moon var ju en av mm. Fjolåret. När kom det? 2009-2010. 10. 2010. Jag vet inte. 2009, 2009 tror jag. Ja. Ah. Nej. Ah, riktigt bra. Faktiskt. Mm. Nej, så kommer inte. Bilar 2 kommer. Men där, den kommer jag ja, bara nej. skjuta knäskålen av. <laughs> Punkterar jag. Jag kommer punktera den. <laughs> Gud. Nej, men... Cowboys and Aliens, vad tror du om den? Nej, jag tror inte det så roligt faktiskt. Sånt så mycket. Nej, Trailer såg ju rätt, rätt, rätt så tråkigt faktiskt. Ja. Jag tycker inte... Oh, vad heter han som gangsbond nu? Daniel Craig. Daniel Craig är en superbra skådespelare faktiskt. Det är rätt tråkigt. tråkig. Jag, jag, jag, det är något med hans utseende som gör mig så jävla trött när jag tittar på honom. Man, han ser så trött ut. Ja, han ser riktigt trött ut. Han ser, han ser ut som mm. att han, han inte vill göra det här jobbet. Liksom. Så, I have to play, play Bond fan? again. Och, vilket oroar mig väldigt mycket för David Finchers film. Eller, Män som hatar kvinnor-filmen. Ja, just det. Ja. Vad va fan he, heter den amerikanska titeln? heter väl inte det? Den heter väl The Girl with the Dragon Girl Tattoo? With the dragon tattoo. Mm. Vilket är... Titta på andra boken böcker. Jag har inte tänkt på för nu. Första boken är. Andra är The Girl Who Played with Fire. Nej, det är tredje boken. Första boken är män som hatar kvinnor. Ja, men titlarna är inte riktigt samma. Den engelska och svenska. Den heter ju inte Men Who Hates Women på. Vad heter, den, vad heter de tre böckerna då? Den första boken heter The Girl With the Dragon 2. Tror jag. Okej. Okay. Precis som andra boken heter i Sverige. Vet den? <laughs> Luftstötet som sprängdes sitter den tredje boken. Ja, det gör. Den. Mm. Hur många böcker finns det? Tre. Tre. Okay. Nej, jag vet inte. Är jag det till... någonting. <laughs> ja. Ska, vi... Ska vi köra Trailer Quiz? Ah, vad fan! Det har jag har ju glömt bort ju. Nu, nu kör vi igång med Trailerquizet. Yeah. Ja, Åh, ni kan reglerna, om inte när, yeah. ni, när ni vet vad du för films så uh, ropar namn. Ja. Yeah. <laughs> ja. Och Emil, du behöver inte säga något annat om du inte vet. Ja, ja. men ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> om du gapar så mycket hela tiden. Okej. Okay. Okej? Okay. Yeah. Ja. On your marks. Gissa. Yes, uh, vi kör Slut! Fort, stäng dagen innan det kommer att se, vi känner. AAAAAH! Mimmi! Nu kan du bara komma på idén att vi ska semestra tillsammans! Niklas! Ja. Är det Reino och Mimmi i fjällen? Ja, det är! Vad handlar det om? Jag hittar ett riktigt guldkorn! Var inte det en spin-off på 3 Kronor? Jo Alltså orkar bara det liksom <laughs> Jag kommer ihåg när Niklas Jag eh, har ett bra minne från den här filmen När jag och Niklas var jobbar på Hultsfred och så hade jag varit ute och kom hem lite sent Eller sent när jag var på natten Och så satt i Niklas i soffan Vi bodde i något hus då Och då satt Niklas på soffan Eller på soffan, satt i soffan och väntade på mig På att se rejna min i <laughs> Ja, <lär> det drar min. bra minne. Fan, Pau, det en jävligt bra film. Nej, jag kommer ihåg att det var, det var väldigt... Han, han behövde inte säga någonting faktiskt. Jag kom, det här kom jag också sjukt bra. Det var bara... Han hade en VHS-kassett. Det är VHS nästan, nästan som han skulle ta fram en porrfilm, tror jag. Då drog han fram den och så tänkte, vad är det här för någonting? Det är dags nu. Och så, så lade du den bara på bordet. <lär> Ja, då grattar vi Niklas då För en till tack, vinst tack. Vad står det? 2-1 till Niklas Jag tror det är mm. Ja, tror jag tror Komma igen Emilio Ja, jag får väl välja kanske Nej, äh, skitsamma Hörrni, vad fan ska vi runda om då? Det har ju varit trivligt som vanligt att ha er Här i studion tänkte jag säga Men... Tack själv ja, den dagen vi har en studio Den dagen vi har lyssnare jag, tag med, liksom. jag ska börja där ja. Men ja Jag hoppas att ni som lyssnat också har haft Lika trevligt som vi har haft <laughs> Nu blir det jag egentligen kryssat här ja. Men vi ses nästa vecka Och då har Niklas sett Transformers 3 Och i Emilio ska recensera Ja Uh, Hela twi Twilight-serien. Ja. <laughs> men kan vi inte säga en film som alla ska försöka spela till nästa vecka då? Jag har inte sett... Fall, jag, jag har inte... Kan ni kolla på vad fan ni vill? Ja, jag, jag har inte sett andra twilight filmen Nej, jag inte jag heller. New Moon? Ja. Ja, den kan vi se. <laughs> alltså. <laughs> <laughs> Varför? Vi vill vi kolla på. <laughs> vi kan, kan komma på Nej. något bättre. Vi får återkomma i det, det här, tycker jag. Ja. <laughs> Får vi se vad vi är ja. Men ja. Äh, vi vi vi har. Tack för det. Ja. Tack tack. Okay. Hej. hej.